І тоді я побачила під собою землю, велику, веселу, кольорову, як амфора землю, з деревами і снігами, птахами і звірами, цвинтарями і ріками, машинами і смітцезвалищами, квітниками і борделями, лісами і аеродромами, пустинями і шахтами а ці тонкі філігранні амфорі майже невидимими комахами снували люди. Я їх побачила усіх одночасно, і невимовно потворна і прекрасна картина почала відтворюватися у раптово повернутій до мене пам'яті. Люди тривали за законом відомого колись у житті прислів'я «Півсвіту плаче, півсвіту скаче». У їхньому триванні, як мені видалось зверху, існував несказано відвертий баланс доброго і злого. І враз я відчула себе терезами, які з точністю до мікрона визначали міру цих двох абсолютно реальних понять добра і зла. Я, начебто, водночас відчула руками сутність усіх земних речей і явищ. Звідси згори зробилась видною одна дивна для мене неба навіть вражаюча річ: ніщо на землі не мало переваги. Світ був канатом, яким балансуючи, наче еквілібристи. І між добром і злом, з добром і злом, під добром і злом. Перебігали їм дистанцією маленькі великі, нікчемні і благородні люди. Це було щось більше, ніж Содом і Гомора. Не тривке земне життя, в якому тепер розчинялась моя невмерла душа, щоб звагнути одночасність речей, понять та істин. Земний канат тріщав, але не тріскав. Під натиском сили, з якої налягали на нього люди, що в один і той же момент зачинали і викидали дітей, отруювали і лікували грунти, повітря і води, винаходили і знищували зброю, брехали найдорожчими іменами і клялись іменами нікчемними, ішли в монастирі грішники і пускались у найлютіший бруд, черниці, зраджували чесних і прощали підлим, судили невинних і виправдовували убивців, починали і закінчували війни змітали і понаволювали кордони, ділили нечесно нажиті маєтки і милосердно роздавали останні крихти, доводили свою автохронність і заперечували зайшлість, протестували проти несправедливості і мирилися з бідою, били з головами об стіни від розпуки і летіли безпам'ятні в обійми, душилися в пожарищах і пеклися під сонцем, мордувалися сумлінням і тішилися заздрістю, знемагали від ненависті і Знемагали від розкоштів. Пускали з голоду, пухли з голоду і пухли з надміру їжі. Топились в алкоголі і варинали з нього. Те, що діялось під зором моєї душі, вже не вкладалося у знання раніше поняття. Земна амфора була чиста, як справжній бурштин, і брудна, як помийниця, одночасно. На прив'ялих травах лугів розвівались білі весільні сукні, заблудлих у нетрях радості наречених, а на квітучому гіллі придорожніх дерева гайдались чорні тіні повішеників. Із-за дюремних дротів блискали втоплені очі смертників, а з-під розбухлої материнської поли рвався крик новонародженого. Бірюзовими ріками плевли посинілі тіла утопленників, а на сяючих вершинах снігів парувались і гірські кози. Я заточувалась, а я хотіла в того хопитись за серце від потрясіння, однак мені нічим було заточитись і ні за що хопитись». Лише чула, як об мене, уже не існуючу, але і не зниклу назовсім, ударяються хвилі розпуки і захвату водночас. Я була волати, бо на деревах цвірінкали горобці, а в океанах блестіла риба. На підвіконнях цвіла герань і знемагали від спеки піски в пустелях. Прозородинка висіла над спеченими асфальтами. Мурахи скрикували під шинами автомобілів. Майже у такт вітрові, Хилетались верхівки хмарочосів. Не було цьому спину, і не було спасу моєї душі, що, здається, верталася з недовгого небуття. Земний канат спресував моє минуле в одну однісіньку мить, одночасної радості печалі, вернув йому пам'ять. Я була причетною майже до всього, що тут діялись, бо я також жила цим життям. Через те мені мало було споглядати, я хотіла згадувати все, пов'язане з кожним горобцем і кожною мурахою. Та я не мала пам'яті. Чому? Чому я була безпам'ятна? Що я мала зробити, щоб вернутися у вчорашнє чи в сьогоднішнє життя, бодай маленьким спогадом?